Mi-au înflorit obrajii. Mi-au înflorit obrajii de iubire și gândul pentru tine a înflorit și m-am gândit că poate ar fi mai bine împlisc de porumbel, să ți-l trimit și să mai trimit și o floare din grădină ca pe lumina ochilor soții, tot proaspătă în vaza de lumină ascunsă în piept ca vaza inimii și poate, penserat, am să mă ascund chiar eu în vântul cu lină, Și am să-ți închid pleoapa într-un târziu Să fiu eu vinovata fără vină